10. kafli Föruneytið tvístrast. Aragorn stýrði þeim lokaspölin inn á hægri hvísl fljótsins og komu þeir upp að vesturbakkanum. Þarna andspænis tolbrandír, þar gekk grænn grasvöllur frá bakkanum upp að rótum Amon Hen. Ofan grasið voru haflíðandi skógi vaxnar hlíðar en trén fylltu sér líka sitt hvorum einn við grasflötina niður á íkvolva bakka neinn híóðels Hér skulum við hvílast í nótt mælti Aragorn Partgalen kallast völlur þessi unas reytur fornra sumardaga vonandi hefur ekkert illt sörgaðan Þeir drógu bátana upp á grænan bakkan og gerðu sér náttból hjá þeim Þar skipuðu er á vörð ánþess að hafa nokkuð séð eða heyrt til óvinnuna. Lengi, lengi hafðu þeir ekkert orðið varfið kollri og vissu ekki hvort þeim hefði tekist að hristana af sér. Þrátt fyrir það var Aragorn mjög órólegur, bylti sér og rökk upp af svefni. Um lána ættið reysan upp og kom til fróða sem var á verði. Hví sefurðu ekki? spurði fróði. Það er enn ekki komið að þér Ég veit ekki, en ógnir og ósköp bylta sér í draumum mínum Viltu draga sverðið úr slíðurum? Af hverju? spurði Fróði Eru óvinnir í nánd? Ég vildi láta sting skera úr um það svaraði Aragorn Fróði dróð þá upp álfa sverðið Hann sá döft skinn á sverðseggjum Orkar, sagði hann ekki alveg hjá okkur, en þó of nærri sínist mér. Þetta grunaði mig, sagði Aragorn. Þó er ekki eins og niðvístaði séu hérna með í fljótið, ljósið af stingas og döft að það þarf ekki að bóða annað en að njósnarar frá Mordor séu upp í hlýðum Amon-Laf handan fljótsins. Einsver hef ég aldrei áður heyrt að orkar hafi farið upp á Amon-Henn, En það er aldrei vita hvað getur gerst nú á dögum þegar mínast týrið ræður ekki lengur umferðum andvinjar fljót við verðum að gæta okkar vel í fyrramálið Dagur reis í eldi og reik Látt á austur himni kolsvartir bólstrar eins og reikjar bræla af miklum eldum Sólin reis og smegði sér undir bakkan myrkurauðum logatungum en kleif svo upp yfir hroðan og lísti af heiðum himni tyndurinn á 12 brandír glóði sem gull fróða varð starssímt á þessa hávu kletta ey einhammars ey hún reis fyrst í snar bröttum klettum upp úr vatninu Fyrir ofan klettabeltin tóku við snar brattar brekkur þar sem skóur tegði sig upp eftir hlýðinni og trjákrónur hófust hærra og hærra En allra efst gnæfiði svimhárdrangurinn Allt umhverfis efstu strítuna sveimaði fuglager en að öðruleiti bólaði hvergi á neittni lífveru út í einni Þegar þeir höfðu matast kvatti Aragorn förunneitið saman til fundar. Þá er stundin upprunnin, sagðan, dagur þeirrar ákvörðunar sem við höfum svo lengi frestað. Hvað á nú að verða um til ringsins eftir að við höfum nú ferðast svo lengi saman? Eigum við að snúa í vestur með Boromýr til að heiga stríð fyrir Gondor? eða í austur inn í skelvinguna og skuggan eða eigum við eftir vill að skipta liði og í allar áttir eftir get þótt að hversu eins Hver sem ákvörðunin verður þólar hún enga byð hér getum við ekki staðið lengi við en víst er að óvinnisnir eru á austur bakkanum en ég óttast að orkar séu jafnvel nú þegar komnir yfir á þennan bakka nú varð löngþögn Enginn þorðið að reyfa sig, mér taka til máls. Jæja, fróði, rauð Aragorn loks þögnina. Ég er hrettur um að ákvörðunin sé mest undir þér komin. Þú ert sjálfur ringberinn útnemndur af ráðinu. Það er því á þínu valdi að ákveða hvert þú vilt stefna förr. Ég treysti mér ekki til að leggja því ráð Ég er ekki gandalur og þótt ég hafi reynt að axla hlutverkans veit ég ekki hver áform hans voru né hvaða vonir hann gerði sér um framhaldið ef nokkrar voru En líklega stykir mér ef hann væri stattur hér að hann leti þér eftir völina og kvölina Fróði dró við á svarið Svo tók hann hægt til máls Ég veit að nú liggur mikið við en ég get samt ekki ákveðið mig í flýti. Sú byrði er svo þunga á herðum mér. Gefið mér svo sem eina stund til viðbótar og síðan skal ég ákveða mig. Lóði mér að vera einu með sjálfu mér. Aragorn horfði á hann með góðu viljuðum skilningi. Þá það fróðið Ríðason, sagðan. Þú skalt fá tíman og næðið. Við hinir höldum þá allir kyrru fyrir hérna og bíðum ákverðunar þinnar en farað ekki langt burtu, haltuðuðu helst innan kallfæris. Fróði satt kyrrum stund og laud höfði. Sómi hafði fylst áhyggjufullur með húsbónda sínum. Nú hristi hann hausinn og tautaði, þetta líkur auðvitað í augum uppi, en nú er vist eins gott fyrir Sóma gambanna halda sér saman. Fróði stóð á fætur og gekk af stað. Sómi tók eftir því að meðan allir hinir forðuðust að líta á eftir honum, fylgdi borum í stöðugt eftir, snaregur, þangað til hann hvarf inn á milli trjána við rætur Amon hen. Í fyrstu rávaði fróði stefnulaust um skógin, en fann svo að fæturnir drógu hann fúsastan upp brekkurnar austan í Amon henn. Þar koman á troðning leifar af æfafornum stíg. Í mesta brattanum voru til höggvinn steinþrepp en hellurnar sprúnar og eittar eða trjárætur höfðu klófið þær í sundur. Fróði kleif brattan og vissi ekkert hvert leiðans lág þar til hann kom í grasi grasivaksið rjóður umkringt reynitrjám. Í miðjunni var stór flöt steinhellat. Rjóðrið var hátt upp í hlýðinni og opnaðist til austurs svo það var allt baðað í morgunsólinni. Fróði staðnæmdist og horfði yfir fljótið þar sem það rann langt fyrir neðan. Hann horði yfir til tól brandýr og fylgdist með bjargfuglinum sem sveimaði kringum ókleifa strítuna. Og rödd Rauros reis úr djúpinu og voldugardrunur sameinuðust þungum nið. Fróði settist á helluna, lagði höndundir kinn og starði án þess sjá landið fyrir handan Þessi stað sveif fyrir augum hans allt sem gerst hafði síðan bilbó fóran heiman Engum reynd hann að rifja upp og hugleiða allt sem Gandalfur hafði sagt honum Þannig leiði tíminn án þess að hann væri nokkur nær Skyndilega rökk hann upp af hugsunum sínum Hann fann allt í einu ásér að einhver stæði fyrir aftanann og horði óvinnsamlega til sín. Hann þauð upp og snérist á hæli, sér til undrunar sá hann að þetta var bara borumýr sem brosti góðulátlega til hans. Ég varð hrættur um þig fróði, sagði og steig fram. Ef það er rétt sem Aragorn sagði að orkarnir séu að næstu gröð sem ættum við ekki að vera einir á ferð og allra síst þú, allt veldur á þér en mér er sjálfum líka þungtum hjartarætur má ég ekki doka hér við og ræða við þig úr því að ég rakst á því hér mér er eins og mikil léttir að því þegar við eru margir samanlendir allt í deilum en við tveir ættum að geta komist að skynnssamlegri neðurstöðum þakka þeir fyrir vinsendina, sagði fróði en ég fæ ekki séð að samræður okkar á milli geti leitt neitt í ljós sem komi mér að gagni Ég, ég veit nú þegar vel hvað mér ber að gera en ég er bara svo hrættur við að borumýr ég er hrættur borumýr stóð þögullum sinn ráros drundi stöðugt undir vindurinn nöyðaði í trjágrein fróði skalf allt í hennu kom borumýr og settist við hliðans en þú þart ekki að kvelja því svona sagðan ég vil hjálpa þér þarft ekki einhvern til að ræða við áður en þú tekur erfiða ákvarðun vilt ekki hlýða á ráð mín ég held ég viti þegar hver þín ráð yrðu borumýr sagði fróði og víst væriðu viturleg ef ekki væri viðvörunin úr hjarta mér viðvörun við hverju vill hjarta þitt að vara þig spurði borumýr og festi sig það varar mig við töfinni og hlutverki mínu Það varar mig við því að velja þá leið sem er auðveldust, það varar mig við því að skora stundan þeir byrði sem á mig hefur verið lögð og ja, úr því að þú gengur á mig um þetta varar það mig við að treysta of mikið á menn á aftur þeirra og trúnað. Samt er að aftur manna sem lengstum hefur haldið vendar hendi yfir þér og þjóð þinni í litla héraðinu þínu langt í burtu þótt þér værið að víst ekki kunnugt. Ég dreg ekki ef að hugra ekki í þjóðar þinnar, sagði fróði, en heimurinn er að breytast, og þó múrar mínas týrið séu sterkir, er þeir kannski ekki nógu sterkir, ef þeir nú falla, hvað þá? Við föllum hugrakkir í orustu, samt verður ekki öll von úti, því að múrar mínast týrið munu ekki bresta, sagði borumýr svo von verður að engu meðan ringurinn er enn við líði sagði fróði Já, þú minnist á ringin sagði Boromir og augans lyftruðu Ringurinn eru það ekki fáránlega örlög að við skulum þurfa að þóla þvílíkan óta og efa út af þvílíku glingri Já, ég segi glingri og ég hef einungis einu sinni séðunum bregða fyrir í höll Elronds gæti ég ekki aftur fengið að lítan augum Fróði leit upp, honum brá við. Hann greindi annarlegan glampa í augum Boromýrs, þó hann væri annars og einstaklega góðlegur og vingjandlegur á svipin. Best er að hann liggi óhreyfður á sínum stað, sagðan. Eins og þeir þóknast, mér er saman það, sagði Boromýr. En vonandi leifist mér þó að tala um hann við þig, Mér finnst að þú hugsir einungis um máttans í höndum óvinarins Um allt það illa sem af getur hlottnast, en aldrei um það góða Þú sagðir að heimurinn væri að breytast, að mínast týrýðmyndi falla ef hringurinn væri enn við líði En er það alvi víst? Jú, vissulega ef óvinurinn kæmist yfir hringin En hvað ef hann væri í okkar höndum? Manst ekki hvað kom fram á ráðstefnunni í Rófadal? hann saði fróði. Við getum ekki nótað hann af því að allur máttur hans er af hinn og vonda og allt sem unnið er með honum leiðir að lokum til yls. Boromýr stóð upp og fór að stika fram og aftur, óþólin móður og æstur. Það er alltaf eins með þig, rópaðan. Þú lætur Gandalf, Elrond og alla hina alltaf leggja þér orð í munn. Eins og þeir sagðu, gildir það kannski þá sjálfa að þeim er ekki trúandi fyrir hringnum, þessum álfum, álfum og vitkum, enda færi þá sjálfsagt illa fyrir þeim. En þar held ég að þeir látið stjórnast meira af kjarkleisi en okkur visku. Þeir um það. En trúverðu ég er menn að láti ekki spillast þannig. Við mennirnir í mínas þýrið höfum árum samanmátt þóla mikla raunir. Við sækjumst ekki eftir einhverjum galdramætti, einungi styrk til að verja borgarveggi okkar, styrk í réttlættisins þáu. Og að hugsa sér annað eins, þegar neyðin er stæst, byrtist okkur máttarbaugurinn mikli af hendingu. Hann er eins og gjöf, segi ég, gjöf til allra þeirra er við mordor berjast. Það er fásinna, segi ég, að nota hann ekki að nota ekki mátt óvinarins gegn honum sjálfum Engin getur sigrað í neinum bardaga nema hansi harðskeittur og ósvífin Hvíli tækifæri fyrir hugti arvan fóringja Hvað gæti ekki Aragorn gert með honum og ef hann fæst ekki til þess hví þá ekki borumýr Hringunin gæfi mér vald til að stjórna Ég skildi gerð sigra herskara Mordors og allir menn fylkja sér undir gunn fána mínum og borumýr ættinu fram og aftur og hækkaði stöðugt rómin hann virtist ekki vita lengur að fróða en hjælt áfram að þösa um virkismúra og vopnabúnað og herkvæningur hann kom með stórfældar áætlanir um voldug bandalög og dýrðilegar orustur sem hann skildi vinna og hvernig hann myndi gersigra mordorveldið og verða sjálfur voldugur konungur góðfús og vitur Allt í einu namann staðar og baðaði út handleggjónum. Og svo segja þeir okkur að flegi honum frá okkur, rópaðan æstur. Ég nót ekki einu sinni orðið að eyða honum því að engum helvið tað manni dettur í hug að hægt sé að eyða ringnum þótt æskilegt þætti. Eina ráð þeirra er að láta einhvern stuttlung, ana blind með ringin inn í mordor svo að óvinurinn þurfi sem minnst að hafa fyrir því að klófestan aftur, hvílíkt fegðar flan. Þú hlýtur að sjá þetta sjálfur góði vinur, sagðan og sneri sér aftur skyndilega að fróða. Þú sagðist áðan vera hrættur, þó þann og væri, jafnvel hugurökkustu menn myndi ekki undrast það. En er þessi hræðsla ekki bara heilbriðið skynsemi sem aftrar því er að halda áfram? Nei, ég er bara hrættur, sagði fróði, S svo einfalt er það, en ég þakka þér fyrir að opna þannig allan hugðin, Nú sé ég allt í miklu skýrara ljósi. Þú ætlar þá að koma til mínast týrið, hrópaði Boromýr sigri hrósandi. Augu hans ljómuðu og ákjafð var í svipans. Þú misskilur mig, sagði fróði. En þú ætlar að koma að minsta kosti sem snöggvast, ítrekkaði Boromýr. Borg mín er ekki langt undan og frá henni er svo aftur ekki mikið lengra til Mordor en hérðan. Við höfum verið svo lengi út í óbyggunum og þeig vantar vitneski um hvað óvinnurinn hefur verið að aðhafast áðun en þú heldur lengra. Komdu nú með mér, fróði, sagðan. Þér veitir heldur ekki að hvíld en þú heldur áfram. Ef þú þá heldur áfram. Hann lagði hönd sína vingjarlega á öxl hoppitans en fróði fann að hún skalf af niðurbældum ofsa. Hann brá sér snöggt undan og horfði skelgadur á hávaxin mannin sem er helmingi herri og markvall sterkari en hann sjálfur. Hví ertu svo afundin við mig, saði Bórumir. Ég er þó trúverðugur maður en hvorki þjófur nýja yllmenni, en mér vantar ringin þinn. Og nú þegar þú veist það, sverj ég að ég ágjörnist ekki fyrir sjálfan mig. Vilt ekki að kosti lofa mér að reyna að hrynda áformu mínum í framkvæmt, lánaði mér ringin. Nei, nei, rópaði fróði, þú veist að ráðstefnan fól að fara með hann. Á þá óveinurinn að segur okkur fyrir fímsku þína eina, æfti borumýr, nú er mér nóbóðið, bjáni, þrjóski bjáni. Ætlar það hlaupa vísuvitandi út í opindauðan og eðalegi allt fyrir okkur. Eigi nokkrir tilkallt til ringsins eru það númennar en ekki stuttlungar. Ringurinn hefur lent aðeins fyrir óhappa tilviljun í þínar hendur. Hann gæti alveg eins hafa lent hjá mér. Hann ætti að vera hjá mér. Fáðu mér hann! Fróði svaraði engu en hörfaði undan þar til stóra steinhedlan var á milli þeirra. Svona nú, kæri vinur, sagði Boromir og var nú aftur blíðmálið. Hví ekki að losa því nú við hann, hví vilt ekki létta af sjálfum þér öllum evasöndum og óta, þú getur líka alltar kent mér um ef þú vilt, þú getur sagt að ég hafi yfirbugaðið og tekið hann af þér með valdi, því að vissulega ræð ég við þig, stullungur, rópaðan. Allt í einu tók hann undir sig stökk og hljópa á fróða þvert yfir steinin. Andlitans, sem annars var svo frýtt og svipreitt, afmyndaðist hræðilega og eldur brann úr augum hans Fróði vek sér undan og tókst aftur að koma steininum að milli þeirra Hann átti nú aðeins eitt ráð Með skjálfandi hendi tók hann keðjuna fram af hálsinum og dró hringin varlega á fingur sér rétt í því að borum í stökka aftur á hann Madurinn greip andan á lofti starði furðulostin út í loftið eitt andartak Tók síðan að hlaupa um hamslaus og þreyfa hér og þar um grjóð og tré. Vesæli hrekkja lómur, æftan. Ég skal svo sannarlega klófesta þig, nú skil ég allt þitt ráðabrugg. Þú ætlar sem sé að fara með hringin til Saurons og ofur selju okkur alla. Þú varst þá allan tíman aðeins að býða eftir því að geta svikið okkur í tryggðum. Bölvaður sértu og allir stutlungar til dauðans og eilífsmyrkurs. Í því hann slefti orðinu, naut hann um hnullung og skall kittli flatur á grúfu. Fyrst í stað bærið hann ekki á sér líkt og lostinn eigin formælingu, síðan brast hann í grátt. Hann stóð upp, strauk hendi yfir augun og hristi af sér tárin. Hvað sagði ég? veinaðan. Hvað gerði ég? Fróði! Fróði! Rópaðan. Komdu aftur! Ég var grípin vitt fyriringu en nú er ég að við hana. Kom þú aftur! Hann fikk ekkert svar. Fróði heyrið ekki einsunni óbans. Hann var komin svo langt í burtu, laupandi umhugsunarlaust eftir tróðningnum upp á tindin. Hann var skelfingu lostinn og sá enn fyrir sér sturlað og ofsa fengið andlit boromís og logandi augun. Brátt stóð hann alitn uppi á Amon henn móður og másandi. Hann sá eins og í móðu breytt ringmyndað svæði lagt gríðar miklum hellum og girt hálfrundu brjóstvirki. En áði því miðju á fjórum úthögnum stólpum stóð voldugt hásæti og lágu mörg þrep upp að því. Hann gekk upp þrepinn og settist í æfafontsætið. Honum fannst hann vera eins og tínt smábarn sem klöngrast hefur upp á veldistól fjallkonungs Í fyrstu varðan einski svar honum fannst hann stattur í húnheimi þar sem aðeins þekktist skuggi Hann var enn með hringin á fingri sér en svo fór myrkurinu að létta hér og þar og honum byrtust margar sínir finngerðar og skýrar eins og er lægju á borði rétt fyrir framann en þó svo fjarlægar ekkert hljóð heyrðist aðeins skærar lífandi myndir veröldin virtist af að saman og þagnað hann sat í sæti sjáandans á amun henn sjónarhæð númenna í austri leitan hann mikil ókunn lönd nafnlausar sléttur og ókannaða skóa hann leit til norðurs og fyrir neðan lág fjótið mikla eins og silkilindi og þar stóðu þóku fjöll lítil og hvöss eins og brotnar tennur Í vestri sá hann víðáttu mikil beytilönd og róhans og turnin orðanka í ísarn gerði eins og svartan flein Hann horfði í suður og réttundir fótum sér sá hann fljótið mikla sveia eins og hvítfissandi öldu og steipa sér niður rárosarfoss ofan í freyðandi djúpið sindrandi regnbogi lékum úðan og hann sá eð þýr andvin hinn að miklu óshólma fljótsins og merð sjófugla sveima eins og hvitt mór í solskinninu og undir þeim grænsilvrað hafið í endalausum gára röndum en hvert sem litið var sá hann ummerki stríðsins þóku voru yðandi eins og mörra þúfur orkar streymdu út úr þúsund hólum Undir greinum myrkviðar áttu álvar og menn í banvænum átökum við fjallatröll. Landbyrgningarna stóð í ljósum lógum yfir Mórija hjekk ský, reykur reis við landamæri Lóriens. Rittarar þystu um gresju Róhans, húlvar runnu út úr Ísartgerði. Frá Harad höfnum syldu herskip til hafs og út af austrinu gengu endalausar herfylkingar, sverðberar, spjótliðar, rýðandi bógliðar, höfðingjar á stríðsvögnum og hlaðinir vistavagnar. Allar vígvielar myrkra dróttins voru komnar á skrið. Aftur leit til suðurs og kom auga á mína stýrið. Hún virtist fjarlæg en fögur á að sjá, hvítmúruð með turnafjöld, tíguleg og björt á fjallastól sínum. Á virkismúrunum sindraði á stál og á vígaturnunum blöktu ótal gunnmerki. Þetta kveikti vonina í brjósti hans. En andspænis mínas tíríð stóð annað virki en þá voldugra og rannbyggilegra. Þangað til austurs beindust auðvans óviljug. Hann horfði fram hjá brotnum brúm og skiljaðs, fram hjá glottandi liðum mínas morgul, yfir álaga fjöllin Gorgorót niður í ógnarlægð Mordorlands Þar var myrkt undir sólu glitti í eldinn gegnum eymirjuna Dóm stingja logaði og reykjarbólstrar risu upphafinni Loks staðnæmdust sjónirans múr eftir múr vígaskörð á vígaskörð og ofan allt kolsvart óendanlega upplugt fjallur hjárni hleið úr stáli turn úr demanti þar sá hann vað barað dúr myrkra virki sárons honum kvarf öll von allt í einu fann hann fyrir auganum í myrkra var auga sem aldrei svaf hann vissi að það hafi nú veitt skimunans athygli í þessu auga var ákafur og ofsa fengin viljakraftur sem tók stökk í áttilans hann fann að leita að sér næstum eins og þreyfandi fingur brátt myndi þessi einbeitti vilji meða nákvæmlega út hvar hann væri stattur og gríp hann. það strauk þegar yfir Amon laf það horði á tól brandýr þá kastaði fróði sér niður í sætinu nefraði sig saman og huldi höfuð sitt grári hettunni hann heyrði sjálfan sig rópa aldrei aldrei eða varðar kannski ég kem ég kem til þín hann vissi ekki hvart heldur var en í sömu andra spratt út leyftur frá allt öðrum viljabrunni sem kveikti með honum nýja hugsun taktan af þér taktan af þér þjáunni taktan af þér taktan af þér hringin tveir viljar tókust á í honum Sem snöggvast varan eins og sundur tættur í algeru miðvægi milli þessara tvekja hárbeittu viljabróta. Skyndilega kom hann aftur til sjálfsín. Hann varð aftur fróði, hvorki röttin nýja augað. Hann mátti sjálfur velja en hafði til þess einungis hinsta öskotsblik. Þá dróan ringin af fingri sér. Hann kraup á kné í glampandi solskini frammi fyrir hásætinu. Svartur skuggi virtist líða hjá en svo langur armur yfir honum, hann mistist jónarhæðar, fálmaði vestur og leistist upp. Allur heiminin varð heiður og tær og fuglar sungu í hverju tré. Fróður eisa fætur. Hann var næri örmagna en vilja hans var óbrotin og hann var léttara fyrir brjósti. Svo mælti hann upphátt við sjálfan sig, ég geri það sem skildan býður mér. Ég sé líka að óheilla máttur hringsins er strax farin að eitra út frá sér, jafnvel í sjálfu föruneytinu. Því verði að fjarlæja hringin áður en hann vinnur meira tjón. Hinnir sem ég treysti eru mér svo kærir að ég vil ekki leggja líf þeirra í hættu. Aumingja gamli sómi og kátur og pípin og það gildir líka stíg En hann þráir að fara til mínast hýrið og þar mun hans mest þörf eftir að Boromýr er gengin á bandins illa. Nei, ég verð að fara eitt mín sliðs, undreins. Hann tók á rás niður tróðningin og kom aftur í rjóðrið þar sem Boromýr hafði fundið hann. Þar staldrað hann við og hlustaði. Hann þóttist heyra róp og köll úr skóginum eða neðan frá bökkunum. Þeir eru auðvitað farnir að leitað mér sagði hann, hvað skildi ég annars að hafa verið lengi í burtu? Tímanum saman er í rætturum. Hann hikaði, hvað á ég gera? Tautaði hann við sjálfan sig. Nú er að fara eða aldrei, ég fæ ekki annað færi, það er ræðilegt að stinga svona affráðum á nokkus fyrirvara, en þeir hljóta að skilja mig, ég er viss um að sómi skilur mig, hvað annað get ég líka gert? Hann dró hringin varlega fram og sett hann á sig á nýjanleik hvarf og hjælt niður hæðina aðeins skrjáf í vindi Félagar hans höfðu orðið eftir niður í fljótið Fyrst húktu þeir þar eða ráfuðu um eirðarlausir án þess að mæla orðavörum. Nú sáttu þeir í hring til að ræðast við Þeir reyndu að spjalla saman um eitthvað allt annað en varði mefst í huga um ferðina sem láað baki og þau í sem þeir höfðu lent í Þeir spurðu Aragorn út úr um Gondorveldi, forna söguðess og mennjar þeirra stórvirkja sem enn mátti sjá á þessum afskektu eðilendum við Eminimúla þar sem áður voru norðurlanda mæri Gondors. Þeir spurðan líka um steinkonungana miklu og fjallasætin lof og hen og þrepin miklu með fram rárósarfossi. En alltaf sneru hugsanir þeirra og orð við til fróða og ringsins. Hvaða ákvörðun skildi fróði taka? Hví var hann svo hikandi? Ég býst við að hann sé bara gera upp þessi hvór kosturinn sé verri, ansafi Aragorn. Því að aldrei hefur verið vonlausara en nú fyrir föruneytið að fara austur á bóginn eftir að gotlrir komst á slóð okkar. Þess að nú veit óvinnurinn allt um förinna en gallin er bara sá að mínas týrið er engun nær eldinum þar sem byrðin þunga verður að eyðast. Víst gætum við nú haldið þangað og veitt harðskeikti við nám, en það er vonlaust að deni þóru höfðingi mínast týrið og allir hans menn geti gert það sem Elrond sjálfur taldi sér ómögulegt í öllu sínum veldi, hvort sem það vara leina byrðinni eða ætla að verja hana gegn ofurefli óvinarins þegar hann kemur að sækja hana. Hvora leiðina myndi hver okkar velja í sporum fróða. Ég veit það ekki sjálfur. Aldrei hefði Gandalfs verið jafnmikil þarf sem nú. Víst var Mikil tjón að missa hann, mælti Legolas. Samt verðum við nú að komast að niðurstöðu án hans hjálpar. Eigum við þá ekki samengilega að reyna að koma okkur niður á eitthvað ef það gæti orði fróða til handleðslu. Köllum til okkar og greiðum atkvæði okkar í milli svo að hann viti okkar skoðun á málinu. Sjálfur myndi ég kjósa mínast hýrið. Það myndi ég einnig gera, sagði Gimli, að vísu bar okkur einungis að fylgja hringberanum áleiðis, Okkur var í sjálfsvald sett hver langt við vildum fara. Við erum hvorki bundnir eigðum nýr skipunum um að fylgjónum alla leið til dómstingju. En sár var mér skilnaðurinn frá Lórien. Samt er ég nú komin svona langt og ég vil aðeins segja Nú þegar á holminn er komið, geri ég mér grein fyrir því að ég get ekki yfirgefið fróða. Sjálfur kísi ég mínast hýrið en þó hann geri það ekki mun ég fylgjónum. Sama segi ég mælti Legolas. Það verður svikað yfirgefan á þessari stundu. En víst væru það svik ef við yfirgæfum hann allir í einu sagði Aragorn. En þó hann fari í austur ekki allir að fara með honum ég tel það jafnvel ekki ráðlegt það verður skelfileg háska för en ekkert síður fyrir átta en þrjá eða tvo eða einn. Ef ég mætti ráða myndi ég útnafna þrjáfyldarmenn sóma sem aldrei tæki annað í mál gimla og sjálfan mig Boromýr gæti þá farið aftur heim til sín þar sem faðirans og þjóð þurfa á honum að halda og hann gæta minnstakosti tekið með sér káradúk og förung og helst legolas nema hann neyti staðfarslegað yfirgef okkur Það kemur ekki til mála hrópaði kátur við yfirgefum aldrei fróða Við pípinn strengdum þessu heita við skildum alltaf fylgjónum hvert sem hann færi og það munum við áfram gera. Að vísu skildum við þá ekki til fulls hvaða myndi þýða, það leit öðruvísi út langt burtu í fjarlægð, heima og hér og í rofadal. En nú skiljiða líka betur að það væri fásinna og miskunnalaust að leifa fróða að halda áfram til mordur. Hví getum við ekki stöðfaðan? Við verðum að stöðfaðan sagði Pípin, og ef ég þekki hann rétt hefur hann nú einmitt mestar áhyggir af því að hann veit að við munum aldrei sleppunum austur yfir, og auk þess annað að hann getur ekki fengið sér til að byðja neittum okkar að fara með sér, blessaður öðlingurinn að hugsa sér annað eins að hann skulle ætla að fara aletn inn í mordor það fór rollur um Pípin en blessaður gamli bjáninn hann ætti að vita að auðvitað förum við með honum ef við getum ekki stöðvaðan ef Þá held ég að þú skiljir húsbónda minn alls ekki. Hann er í engum vafaðum hvor að leiðina hann ná að fara. Auðvitað ekki. Til hvers að fara til mínast týrið. Ég meina fyrir hann. Af, af, afsakaðu mig meistari Boromýr. Bættan við og leitum öxl. Þá fyrst tókuður eftir því að Boromýr, sem í fyrstu hafði settið þegjandi utan við hópin, var horfinn. Hvert skildan hafa farið? Rópaði sómi áhyggjufullur. Hann hefur verið svo undarlegar upp á sírkastið. Honum finnst þessar umræðu sjálfsagt ekkert koma sér við og ætla sé þá ekki bara að fara inn heim til sín eins og hann hefur alltaf verið að tala um og hver lágur honum það. En fróði veit að hann á að finna dómskíin og ekkert annað. En hann er hrættur. Stundin er runnin upp og hann er döð hrættur. Svona er það nú. Það er það eina sem gengur að honum. Auðvitað hefur hann nú skólast, ef svo má segja, á ferðalæginu og það höfum við allir gert síðan við fórum að heiman. Annars mynda hann í skelfingu sinni einfallega kasta ringnum í fljótið og hlaupa burt. Hann þarf, ef svo má segja, ekkert að þið efast um okkur, fórt við viljum fylgjónum eða ekki. Hann veit að við tökum ekkert annað í mál að fara með honum. Og af því hefur hann nú einmitt mestu áhyggjurnar. Ef hann hefði sig upp í það, fara einn. Þið getur verið alveg vissir um það og við eigum eftir að standi í ströngu við hann þannig hann kemur aftur og það er eins víst og hann heitir Baggi að hann herðir sig upp í það. Ég held að þú, sómi hittir betur nöglan á höfuðið en nokkur okkar hinna, sagði Aragorn, og hvað eigum við að gera ef það er rétt hjá fér? Stöðvan, látum man ekki sleppa út í þetta fegðarflan, greip pípinn fram í. Er það nú víst, sagði Aragorn. Hann enn og einu sinni ringberinn og ber ábyrð á þessari byrðisinni. Ég held að sé ekki okkar hlutverka beinunum til einnar áttar fremur en annarar og ég býst heldur ekki við að okkur tækist það þótt við reyndum. Hér eru önnur og meiri öfla verki. Jæja, en ég vildi að minnst ástu óskað fróði færa herða sig upp í að koma aftur til okkar svo þau getum lokið þessu af, sagði Pípinn. Þessi beður er enn óþólandi, frestur hans hlýtur að vera útrunnin. Já, víst erum það, sagði Aragorn. Fresturinn er löngu liðin, það líður á morgunnin, við verðum að kalla á hann. En rétt í því sneri borum írvið. Hann kom út á milli trjána og gekk til þeirra félagasinna án þess mæla eitt orð. Svepur lísti bæði í senn, hartnesku og hildýpis hrygð. Hann náfst aðar og horfði á þá flögtandi til skiptis eins og hann verið að telja hvað þeir væri margir, en settist síðan niður, fálátur og horfði til jarðar. Hvar hefur þau verið, Boromýr? spurði Aragorn. Sástu fróða? Boromýr hekaði snöggvast. Já, og þó ekki, svaraði hann hægt. – Jú, ég hitt hann hérna upp í hlýðinni og rætti við hann. Ég reyðu um frá því að fara austur og hvatt til að koma heldur til mínas týrið. Ég æsti mig og hann fór frá mér. Hann hvarf. Ég hef aldrei séð slíkt gerast fyrr, þó ég hafi heyrt frá því sagt. Hann hlýtur að hafa sett upp ringin. Ég gat síðan hvergi fundið hann. Ég hélt hann myndi snúa aftur til lykkar. – Er þetta allt sem þú hefur að segja? spurði Aragorn og leit hvössum og engum vinnaraugum til Boromís. Já, svaraði Boromís, enn sem komið þær. Þetta var ljótan, rópaði sómi og stökk á fætur. Hver veit hverju þessi maður hefur tekið upp á? Hví hefði fróði átt að setja í pringin? Hann vissi að hann mætti aldrei gera það og hafið hann nú gert það er annað verra. Hvað hefur þá komið fyrir hann? Hann tekur hann bara af sér aftur, saði Kátur, alveg svo Bilbo þegar hann laus við einhvern óbóðin gest. En hvert hefur hann þá farið? Hvar er hann? Rópaði Pípin. Hann er búinn að vera þennan óra tíma í burtu. Hvað er langt síðan þú sást fróða síðast, Boromýr? spurði Aragorn. Hálfstund eftir vill, svaraði Boromýr. Gæti verið einstund... Ég hef íst reykað um allengi síðan. Ég veit það ekki. Ég, ég veit ekki. Hann lukti andlitið í höndum sér, eins og hann væri bugaður maður. Er heil stund síðan hann hvarf? Æfti sómi. Við verðum þá strax að fara að leita hannum. Komið! Bíðið aðeins við, hrópaði Aragorn. Við verðum að skipta liði skipulega. Já, hvað á þetta þvíða. Bíðið! Það gagnaði ekkert. Engin skeittin einum fyrirmælum. Fyrst hafði sómi rokið af stað. Kátur og pípinn fóru strax á eftir og voru þegar að hverfa inn í skóginn fyrir ofan bakkan og rópuðu fróði, fróði, skærum, hvellum, hoppita röttum. Legolas og Gimli tóku líka á rás. Öngþveiti og skelving hafði gripið förunautana. Nó tvistrumst við og tínumst, stundi Aragorn. Borumýr, ég veit ekki hvaða hlut þú átt af þessu, en nú máttu ekki líkja á liðið þínu. Fyldu ungu hoppidunum tveimur og reynda minnst að kosta vernda þá, þótt þið finnið ekki fróða. Við skulum svo sapnast aftur hingað, ef við finnum mann eða einhver merki um mann. Ég kem brátt aftur. Aragorn hljóps sjálfur af stað í hendingskasti og þauðt á eftir sóma. Hann náði honum upp í litla rjóðurinu millir reynitrjána. Sómi var að brjótast upp hlýðina, lafumóður og æpandi fróði. Vertu með mér, Sómi, sagði Aragorn. Engin okkar ætti að vera einn á ferli. Hér er eitthva gruggugt á seyði. Ég finna það á mér. Ég ætla fara allar leið upp, upp á sætið á Amon henn og sjá hvað séð verður. Og þarna för, eins og í bjóst við, Fróði hefur farið hér um. Fyldum hér og hafðu augun opinn. Svo skálmaðan upp stigin Sómi hljópa eins og hann frekast gat en hafði ekki róð við reknum stígi og dróst langt aftur úr. Áður en við var litið var Aragorn úr auksín. Þá nám Sómi stafar og kastaði mæðinni. Allt í einu slóans hér á enni. Hó, hó, Sómi gamban! sagði hann upphátt við sjálfan sig. Úr því að fæturnir eru og stuttir, ætti ég að nota höfuðið. Látum okkur nú sjá, borum í lígur ekki, það væri ólíkt honum, en hann hefur ekki sagt okkur allan sannleikan. Eitt hvað gerðist, svo fróða brá heldur en ekki. Þá hertan hann sig upp allt í einu. Hann tók um að fara. En hvert? í östur. Ekki þó án sóma, Jú, meira að segja án Sóma, svo hræðilegt er það þú miskunar löst. Sómi strauk sér um augun og þerraði tárin. Farðu nú gætilega Sómi minn gamban, sagðan. Reyndu nú að hugsa svo lítið. Hann flýgur ekki yfir fljóð og stekkur ekki yfir fossa. Hann hefur engan útbúnað. Því hlýtur hann fara aftur neður að bátónum, neður að bátónum, neður að, að bátónum Sómi undir eins. Hann tók á rás niður tróðningin. Honum var sama þótt hann hrasaði og hruplaði sig á hnjánum. Upp stóð hann aftur og hljóp áframi og vittlaus. Hann hætti niður um part galen og kom þar að sem bátarnir hafði verið dregnir af land. En þar var engan að sjá. Einhver köll gullu við úr skóginum að bakviðan en hann gafði em engan gaum. Svo rak hann í rógastans. Hann starði stein hissa á einn bátinn sem rann fyrir eigin afli niður bakkan. Sómi æfti og þeyttist yfir grasið. Báturinn rann út í vatnið. Ég er að koma fróði, ég er að koma! Rópaði Sómi og þeyttist í loftkostum út af bakkanum og ætlaði að þrýfa í bátinn. Það munaði mjóðu aðeins einni alinn. Æpandi og buslandi skallan á grúfu út í hildjúpan æðandi strömin. Vitans fylltust af vatni og fljótið luktist yfir hrokkinherðan kottlands. Úr tómum bátnum mátti heyra skelfingaróp. Ár var lyft og bátnum snúið. Soma skaut upp. Hann barðist um á hæl og hnakka og saup hveljur. Hann glendi upp móbrún augun af skelfingu. Fróði náði taki á hári hans áður enn hann sikki aftur. Upp í með þig, sómi minn, saði fróði. Gríftu nú í hönd mína. Ó, bjargaði mér, fróði. Sómi tók andkvöf. Ég held ég sé bara drektaður. Ég sé ekki neina hönd á þér. Hún er nú hérna samt. En klíft ekki svona, strákur. Ég sleppi þér ekki. Brölt ekki svona eða þú kvolfir bátnum. Svona nú, haltu þur í borstokkinn svo ég geti róið. Með fáinum áratökum kom fróði báttnum aftur að landi og sómi skrönglaðist upp vatninu. Hann var auðvitað hóldvótur. Fróði tók af sér ringin og kom líka í land. Af öllum heimsins vandræðagemlingum er þú nú sá alversti sómi, sagði fróði. Húspóndi minn, þetta var illa gert sagði Sómi skjálfandi. Það var illa gert að þeir að ætla að stinga mig af og yfirgefa mig. Hvar værir þú nú ef ég hefði ekki getið mér rétt til um ferðir þínar? Hvar? Nú, ég væri komin heil og höldn af stað. Heil og höldnu, sagði Sómi. Á, leitt nú, án minnar hjálpar. Það hefði ég aldrei getað afborið. Það hefði orðið minn bani. En það verður líka þinn bani að fylgja mér, Sómi, sagði Fróði, og það ég ekki é Það er þó ekki eins víst og ef ég hefði verið skilin eftir, sagði sómi. En gerirðu þér grein fyrir því að ég hef ákveðið að fara til mordor? Það veit ég óskup vel, fróði, auðvitað er þá leiðinni þangað og ég ætla koma þangað með þér. Hættu þessu, sómi, sagði fróði, verði ekki að tefja mig. Hinir gætu farið að koma aftur hvenar sem er. Ef þeir ná mér hér, lendi ég í eintumum deilum og útskýringum. Þá missi ég aftur allan kjark og kem aldrei af stað. Skilur þið ekki að ég verð að fara strax? Það er eina leiðin. Þauðvitað, svaraði Sómi, en ekki einn tísleiðs. Ég, ég kem líka og annars kvora úr okkar, annars brýt ég göta á allabátana. Fróði gati ekki varist látri. Allt í einu var hann snortin svo mikill í hlýju og gleði. Skiljum að minnsta kosti einn eftir hand okkur sagðan, við þurfum á honum að halda en ég tekri ekki með svona áhalda, matar og allslausan Bítu stundarkort ég skal sækja dótið mitt hrópaði sómi ákafur ég hefða líka allt tilbúið ég bjóst við að leggja af staði í dag hann þauð upp að búð honum dróði pókansinn rúunni sem fróði hafði áður vellt þegar hann tæmdi bátinn hann þreif líka auka til vara og auka matar pakka og hljóp til baka. Þá er úti um alla mína áætlun, saði fróði. Mér þýðir ekkert að reyna að sleppa frá þér. Samt er ég svo himinlefandi gladur sómi. Ég get varla líst í hvað ég er gladur. Komdu nú, okkur hlýtur að vera áskapað að vera saman. Förum nú og óskum vinum okkar líka farar heilla. Ég vona að stígur gæti þeirra vel. En við sjáumst þá líklega aldrei framar. Það er aldrei að vita, fróði. Aldrei að vita, saði Sómi. Þannig hófu, fróði og Sómi síðasta áfanga fararinnar saman. Fróði reri frá bakkanum og fljótið barð á hraðfara á braut, niður vestur kvíslina og framhjá hrykalegum hömrum tól brandýrs einhamars eigar. Hinn mikla röst fossins nálgaðist. Í strömnum sunnan við eiguna varð meira síða sómi að leggja sitt af mörkum til sjómennskunnar og þeir reyru samtaka lífróður í austur að hinum bakkana. Loksins náðuði landi undir suður hlýðum Amon-Ló, fundu þar lendingu, drógu bátinn upp hátti við vassborðið og földan eins vel og þeir gátuð á bakuð stórt bjarg svo bunduðir byrðarnar á bak og lögð af stað í leitað einhverjum götum sem lægju yfir gráa eminmúlana inn í land skuggans Hér líkur fyrsta bindi ringadróttin sögu Annað bindi nefnist tvítirnið og dregur nafnsitt af bardögum um tvo turna orðanka virki sarumans og víinu mínas morgúl sem lokar henni leyndu leið inn í Mordor, þar segir frá afrekum hins tvístraða föruneytis á mörgum líkstöðum og þeim hættum sem á vegið er að urðu, allt til hins mikla myrkus. Lestri bókarinnar lauk 29. oktober 1999